Salmul 282 Cununa Sfântului Mucenic Mercurie Bucură-te, Sfinte Mercurie, fiindcă Îngerul Domnului ți s-a arătat și cu vitejia acea fără seamă te-a armat. Bucură-te, Sfinte Mucenice, fiindcă biruința împotriva barbarilor ți s-a dat, încât împăratul Decius general te-a ridicat. Bucură-te, Sfinte Mercurie, fiindcă în fața împăratului pe Domnul Iisus l-ai mărturisit, de aceea cu multe cuțite ai fost lovit. Bucură-te, Sfinte Mercurie, fiindcă atunci când pe foc te-au întins, cu sângele tău l-ai stins. Bucură-te, Sfinte Mercurie, fiindcă pentru Domnul Iisus Hristos bătaia ai îndurat și cu capul în jos ai fost spânzurat. Bucură-te, Sfinte Mercurie, fiindcă în cezarea capadociei, capul tău cel frumos, ți-l-au tăiat. Bucură-te, Sfinte Mercurie, fiindcă jertva Artemidei n-ai dat și de bice lovit ai rămas nevătămat. Bucură-te, Sfinte Mercurie, fiindcă între vitejii Domnului Iisus Hristos a intrat și Lui te a închinat. Bucură-te, Sfinte Mercurie, fiindcă războiul cu trupul lumea și demonii biluitor l a încheiat. Bucură-te, Sfinte Mercurie, fiindcă pe împăratul l a înfruntat și tăria credinței ai arătat.